Свещената обител В цяла година те са тъй живи в нашето съзнание. Всеки ден сме при тях. Навестяваме всички езера и върхове. Спираме се на изгревния връх, При ръцете, които дават. При всяка скала, при всяка полянка. Живите им образи образуват вътре в нас един слънчев свят, в който живеем постоянно. И как всичко преживяно там, буди у нас спомена за един велик вечен свят, от който иде човешката душа и за който копнее в свещени минути. В ранна сутрин сме вече при горския дом. Потегляме нагоре. В утринния въздух как са свежи тревите и цветята. Щастливите обитатели на тия чисти сфери. Прекосяваме пенливи, буйно шумящи рекички, заобиколени с стройни и глолисни гори. Някой път минаваме край светли, цветни полянки, къпещи се в ранните слънчеви лъчи. При някой завой пред нас неочаквано изпъкват в дълнината рупите със своите чудни контури, с зъбери, забучени в небесната вис и тъй наподобяващи на човешка фигура? Не напомнят ли те душата, заровена в гъста материя, но с поглед устремен към звездните сфери? Това не е ли човекът, който живее на Земята и въздиша за сферите, които образуват истинската му родина? Ние сме вече над вадата. Не влизаме в гъста вековна гора, отминаваме я, започваме изкачване по хълмовете. Ето го последния хълм. Звълнение го изкачваме. Пред нас се открива първото езеро – Махарзи. Всички се спираме. Влизаме в друго царство. В царството на една велика симфония, свещена чистота и мир – Царството на светлите обитатели на тия девствени висоти. Разговорите спират пред неземната картина. Мили езера, тая година пак сме ви на гости. Пак ще посетим свещената ви обител, за да почерпим от вас нов подтик за красива работа в живота. Знаем, че ни чакате. Знаем, че с радост очаквате всеки го, за да го отрупате щедро със скъпите си дарове. Защо идваме тук? За да чуем какво ще ни каже планината. Тя ни говори и ние искаме да разбираме нейния език. Нейният език е език, от който разбира човешката душа. Той намира ехо в гъбините и тя се преобразява. Тя се отваря и разкрива богатствата си, които безграничният е вложил в нея преди началото на вековете. Ние знаем как ще чуем нейния говор. За да го чуем, трябва да отидем с радостно очакване, с чисти сърца и да я обичаме. Да обичаме царствените и чертози. На любещите я тя разкрива своите тайни, Въвежда ги в своето светилище дава им ключовете на прозрението и просветлението. Показва им пътя на служенето и великата жертва. Ето полянката край Първото езеро, гдето сме правили нашите ритмични музикални упражнения. С гармеш с шумен трясък се спущат по стръмните скални стени водите от Второто езеро Елбур. Ето изгревния връх той е тъй близо до сърцата и душите ни. От ломки от вечността сме преживели там. О, ти свещен планински кът, дето минало, настояще и бъдеще се сливат в дивна хармония. Идем при тебе с отворени души, с детски трепет в сърцата. Приюти ни в своите пазви и ни кажи, каквото намериш за добре. Ние знаем, че ни познаваш по-добре, отколкото ние сами себе си познаваме. Приближаваме се към тебе с такова доверие, с каквото детето се притиска до скута на майка си. Прекарваме тук шест незабравими дни. Всеки ден тук носи своя окраска, своя особена одежда. Всеки ден тук представлява особен тон във великата музика на живота. Шест дни ни приютява каменната хижа. С радост посрещаме всичко. И дъжда, и мъглите, и бурите, и слънчевите усмихнати дни, стихи ведри небеса. Понякога тежкият плащ на мъглите се спуща над планината. Какво хубаво условие за самовглъбяване! Сгодно време за търсене в дълбините на душата на онова, което свързва отделния човек с цялото. Понякога завесата леко се вдига, езерата и върховете се очертават, за да се скрият отново от погледа, като че ли планината намята своя воал, за да извърши велико свещено действие в своя храм. Тихо спуща нощта своите крила над планината. Всички сме в хижата. В дъното и плъмти боен огън. Има и специални лампи, които осветяват хижата. Ярко осветени лица, по които играят светлините на огъня. Грамадни, фантастични сенки постоянно семенят менят по стените. От време на време се вслушвам в песента на водите, които се вливат във второто езеро. По естествен начин се подкачва разговор с учителя. Съществата, които са строили архитектурата при Седемте езера, са били много възвишени. Хората са още в първо отделение, в забавачницата, в сравнение с напредналите същества. Въпрос как се отразява планината върху организма? Върху всички системи тя действа благотворно. Върху нервната и другите системи. Нервните хора трябва да ги карат на екскурзии по планините, да правят гимнастически упражнения и да се лекуват чрез музика. Знаете ли колко е красив животът? Той е пълен с велики блага. Аз като пътувам, Виждам смисъла на камъните, тревичките, цветята, водите и прочее. Навсякъде виждам проявлението на Божията любов. В безбройни, неизследими форми. Природата има една вътрешна, по-дълбока страна, която хората не виждат, понеже те са тури или кепенци. Това са многото грижи и тревоги, които ги занимават. И той ограничава човешкото зрение, тогава той вижда само в по-гъстата материя. Трябва да се очисти съзнанието от психичния прах, за да може да вижда човек. Животът е пълен със страдания, понеже хората не оценяват и не използват правилно благата на живота. Животът на неразумния човек започва с радост и свършва със страдание. Духовният живот започва със страдание и свършва с радост. А Божественият живот... Започва с радост и свършва с радост. Разумната природа задоволява нуждите на всички същества и на най-малките, само че човек трябва да спазва нейните закони. Целият свят е училище за дисциплиниране на човешката душа, за развитието на човешкия ум, сърце и воля. Въпрос. Какво е действието на любовта? Това, което постоянно обновява човека, това, което постоянно го освежава, това, което постоянно го обесмъртява, дръжте се за него. То е любовта. Тя е най-великото нещо, което съществува. Тя не е механичен процес. Когато ти говорят нещо лошо за онзи, когато обичаш да не вярваш, законът на любовта е, когато обичаш някого, той да не знае. Всеки ден любовта посещава човека за една 300 000 част от секундата. И това време е достатъчно, за да остави тя своите блага, да обнови, да пробуди, да просветли и съживи. Но човек трябва да има будно съзнание, за да долови този момент. Любовта има две страни. Човекът на любовта има разположение да постъпва с тебе така, както с себе си. От друга страна, каквото му дадеш, той го цени. Можеш да му дадеш и една боровинка, той я цени. Когато един човек не ти дава мил поглед, ти ще му го дадеш. Днес хората не се познават. Можеш да познаваш един човек само когато го обичаш. После друго. Стой на 100 км далеч от този, когато обичаш. Говоря символично. Това значи цени свободата му, не упражнявай никакво насилие върху него. Въпрос Кое е новото съзнание, което сега се ражда? Човекът на новата култура съзнава, че всички хора са отделни удове на един голям организъм. Любовта трябва да се възприеме и да стане могъща сила в живота. Това, което хората имат сега, не е още любовта. Тя е, която може да сближи всички народи да живеят в братство. Тя иде да освободи хората. И зад нея седят разумността и всички други хубави неща. Ако хората възприемат любовта, ще се съкратят дните на страданията им. Въпрос. Какво трябва да се прави, за да се приближи новата култура? Всеки ден увеличавай с по една стотна от градуса любовта си. Всеки ден интензивен живот. Всеки ден върховете и езерата ни разправят своите вълшебни приказки. Поверяват ни своите най-скъпи, лелеяни през вековете мечти, блянове и надежди. С любов се допираме и до най-малкото камъче, за да ни разкаже то чутовните истории, на които е било свидетел в течение на милионите години. Полянката, дето беше лани палатката на учителя, остава завинаги свързана в душите ни с оня светъл момент, когато учителя говори върху магическата сила на любовта. Колко разнообразни картини изпъкват в нас, свързани с този момент. Появата на топлия слънчев диск, сред пръскащите се мъгли, чудният им танц по долини и езера под нас, усмихващите се цветя около нас, как сред мъглите галещите слънчеви лъчи осветиха в миг лицата ни и всичко около нас. Не е ли такава и магическата сила на любовта? Днес сутринта потегляме надолу преобразени всичко е готово. Но има още време. Поглеждаме към върховете и езерата, за да запечатаме дълбоко образите им в душите си. Сливаме се с всичко около нас, чувстваме, че сме едно с всички тези езера, върхове, полянки, канари, тревички, цветя и прочее. Чувстваме вечния ритъм на планината и вътре в нас долавяме тихия нежния и говор. Мили деца, вие дойдохте тук да се учите. Аз ви обсипах с моите дарове. Раздайте ги щедро на всички, които срещнете в великия друм на живота. С пълни шепи раздавайте. Нека всеки от вас да то принесе поне по една шепа пясък за изграждане красивото здание на общочовешкото щастие. Велика радост ви чака всички вас долу. Иде културата на радостта, на светлината, на свободата. Отгоре тя слиза, украсена с скъпоценни камъни, облечена в бели одежди и на нея пише Нова земя и ново небе. Отолете жаждата на всички, които копнеят за великия ден на земята. Градете камък по камък, великото здание. Занесете им радостното послание, че се съмва вече, че на изток вече се зазорява, че близко е вече светлото утро. Занесете им радостната вест, че надгробната плоча вече се махва и човешкият дух се освобождава. Кажете им, че иде ден, когато завинаги ще бъдат обърсани сълзите на страдащите души. Земята ще престане да бъде плачевна долина, а място на радостта, на светлината и на великата космическа любов. Тихо се вслушваме в това, което ни говори планината. Нейният говор отеква в душите ни като сладкогласна песен, като нежна ласка, като дълго очаквано просветление. Той буди в душите ни копнеш към чистотата на светлите висини и сили за работа. Долу, при вадата, се обръщаме още веднъж. Вдигам зор към салона на съзерцанието, към върха харно ми е. и към всички околни върхове и устните ми неволно шепнат. Благодарим за гостоприемството, Благодарим за любовните дарове. Списание Житно зърно, 1940 г. Книги 9 10.